Nu spelade jag in och nu sjunger vi julen är här och lyser frid på jorden. Du sjunger inte med mig. Nej, jag vet. Jag skyller på dåligt wifi, men då är inte nu det. Att göra. Det det var dåligt. Det var dåligt. Det var dåligt. Ja. Det, var dåligt. Mm. det var det verkligen. Karinberg efter 155 avsnitt så har vi bestämde oss för att testa en liten annan ja. grej. Vi bestämde oss för att testa ett lite annat. Det är inte som att de hade 155 och varit exakt lika röda. Men i år ska vi göra lite annorlunda. Det är så att vi brukar ju släppa ett avsnitt runt jul, afton, mm. exakt. För, som handlar lite om så, hur året varit. Och så vi brukar vi släppa ett avsnitt med lite gäster om hur vi tror att nästa mm. år blir. Det är någonstans mm. i mellan dagen, så Grejen är att det brukar bli ganska mm. ihopglömt. Om man ska försöka sammanfatta ett år på eh, ett enda avsnitt. Det blir väldigt skrapa på ytan eh, så. Så vi tar det till next level wow. och tillägna inte ett, inte två, inte tre utan fyra specialavsnitt till att utvärdera skolåret 2018. Det är helt orimligt för att skolår är inte kalenderård. Ja, men och det, är ju ändå, det ligger ju ändå i tiden för utvärdering är ju ändå någonting som vi ska göra mycket i skolan, eller hur? Mm. Mm. Nu kommer det summa till bedömning i fyra olika kunskapskriterier eh, kan man säga Fyra olika förmågor som vi ska bedöma Det här är den första, den handlar om eh, hur det har varit allra närmast lärarpraktiken Hur har det varit i klassrummet, hur har det varit på skolan Om vi utvärderar det, då gör vi, vi diskuterar hur vi har haft det Och så får man kanske dra några egna slutsatser, vad vi jag Om man känner för det eller inte Absolut, absolut Vi här i SkolSverige Egentligen då Jakob, hur har du haft det 2018 om mm. du summerar? Ja, jo men jag är ändå funderat lite på det. Eh, och, och jag tänker så här. 2017 så var jag ganska... Alltså, det var nog året när jag insåg att jag kanske inte alltid kommer att jobba som lärare. Det var liksom min stora insikt mm. 2017. För den har gått liksom i... Sen jag ansökte till lärautbildningen och vad så här... Det här är ju bra. Egentligen till att jag jobbar jag som student var såhär. Jag vill hitta en skola och jobba där. Och sen gå i pension. Det är liksom mitt mål. Jag har inga som helst karriärambitioner. Och jag vill inte liksom... Eh, så, jag tänker inte byta mig det. är liksom... Det här är jag nu. Det är mitt mm. arbetsliv, klart. Eh, så insåg jag 2017 att det är bara genomförbart kanske. Om man... vill ger hela sitt liv. Och att, att låta jobbet komma först, typ. Det var min känsla 2017. Då insåg jag att säga nej, men det kan man ju nog inte klara Och mm. då insåg jag någon gång att liksom, förr eller senare så kommer jag komma till någon sorts vägskäl Där jag inser att ja, jag måste nog lämna det här yrket för att liksom ha tid med mitt liv. Faktiskt. Mm. eller så. Du vet, Någon gång när man bara säger då vill jag ha fritid. Eller då vill jag liksom... Mm. Inte må fysiskt dåligt För att jag sover för lite Eller för att jag liksom vaknar mitt natt Och bara, jo jag måste jobba med det här Eller liksom, du vet så, När man kan ha ledig helger eller sådana grejer Det kände jag någon gång under 2017 2018 var nog året i så fall Det inte så att jag säga Nej, men alltså det här är ju det jobbet jag vill ha Och de flesta andra jobben är I mitt väldigt subjektiva tyckande Alldeles för tråkiga <laughs> Jag kan inte föreställa mig något annat jobb Som jag skulle kunna stå ut med för att jag är fantasilös som person, det är det där. Och då tänker jag att det var några rätt Jag måste ändra på förutsättningarna i så fall. Jag måste ändra på spelreglerna för att kunna ta mig igenom både ett schysst liv. Och ett schysst arbetsliv. Liksom. Eller så. Ja och det, det, det tycker jag låter sunt. Jag, jag är nog i 2018. Om jag tänker själv. Så tänker jag nog att jag har mm. nog aldrig känt som du. Att läraryrket är det som. Utan läraryrket valde mig mycket mer än vad jag valde läraryrket. Om man mm. säger att det är en jättestor slump att jag är lärare. Eh, och, och det var ju absolut inte det jag hade tänkt mig själv att bli. Eh, och det gör ju det hela eh, lite, lite fascinerande eh, För jag eh, så. Mm, men, mm. Men, men, men nu när jag liksom tittar tillbaka eh, alltså för 2018 så är det väl lite sådär jag hade någon idé om att jag faktiskt ville sammanfatta mina år för någonstans så har jag ju dragit ett helt antal lärdomar om eh, liksom mitt yrke Mm. Och jag har ju på något sätt liksom lärt mig väldigt mycket, dels genom att jag har fått prata väldigt mycket om mitt yrke och jag har fått liksom verkligen djupdyka i det och jag har fått möjlighet att resa runt i världen och jag har fått läsa väldigt mycket forskning. Och liksom jag, har, alltså jag, jag sitter på en ganska stor erfarenhet som är lite, jag vet inte, så jag hade liksom någon idé om att jag skulle skriva någon slags äh, min, någon text helt enkelt, någon längre text om detta 2018. Och det mm. har jag ju absolut inte hunnit med. <laughs> mm, och det säger ju någonting om det här yrket. Att man blir så väldigt lätt uppslukad av... Av yrket om man säger. Det, det, det tar så jättemycket av en som person. Mm. Och, och jag vet inte. Men jag tänker ju att, att det. Mer och mer så börjar man ju prata om det här. Vad är det att vara lärare 2018? För det är ju någonting annat än att vara mm. lärare. som 1898. Liksom. Det, det, det har ju hänt saker samtidigt. Så har vi bilden av läraren. Och det tror jag på något sätt. Eh, har... Ett sätt att se fast 2018 just för att man... Hur många timmar lägger jag på mm. min, mitt jobb? Och hur, vad är förutsättningarna för mitt jobb? Ehm, så för att, mm. Bara en sån sak. Att vi lägger ju undervisningstid i klassrum. 20 timmar per, mm. per vecka. Ehm, så... Och, mm. Mm. alltså, är du vikarie så får du ju betalt 20 timmar plus 20 timmar eh, för förberedelse och mm. efterarbete eh, är du däremot heltidsanställd så får du absolut inte betalt för det utan då får du betalt 20 timmar och sen har arbetsgivaren 15 timmar till att lägga ut för fulltjänst, 35 timmar och sen är det ju 15, eller 10 timmar förtroendetid och mm. Mm. Vad, vad de vill, väljer att fylla de här 15 timmarna man är med så är det ju alltid allt annat än undervisningsutveckling och undervisningsplanering. Eh, planering. Alltså det är ju så mm. mycket med mentors tid och men alltså det här att vara studiehandledare och att liksom, eh, samlas kring elever mm. utveckla programmet, det är marknadsföring det är formulering av text det, alltså det är ju väldigt mm. lite som fokuserar faktiskt på undervisningen utifrån arbetsgivarens sida och det är därför det blir all den här arbeten är man en engagerad lärare så måste du jobba betydligt mer än vad du får tid för och det där tror jag vi måste prata ännu mer om men det är verkligen någonting jag har tänkt på 2018 att det, det får ju bli mm. alltså lägga av <laughs> och det har jag tagit upp min arbetsgivare faktiskt och de blev ganska tysta för de har aldrig tänkt på det på det sättet Nej, men jag tror tre saker på den saken, för det första in, imponerande att jag får betalt även för tid som inte mm. undervisningstid det får som fan inte den enda <laughs> det jag eh, nummer två det finns något intressant i det här, som du säger, när man säger när nej men jag är inte. Att det är så jobbigt att man mm. är inte inne med det. Så. Men det finns också något extremt befriande i det. Hur tänker du? Det här året har jag nog gett först föreläsningar i sedan jag blev lärare. Typ. Mm. Ja, sedan jag börja föreläsa. För att jag har inte tid. Jag känner att jag vill inte prioritera den här skiten. Mm. Jag har blivit det. Det ger inte mig nästan någonting. Jo det gör det, men liksom inte alls så mycket som det här ger mig i mm. klassrummet. Det finns också något schysst där jag att säga, mm. nej men jag har inte tid. Att, att man kan också vända det till sin fördel. Det, nu tar jag ett exempel. Men det kan vara andra saker mm. som man känner så här. Om med den här saken. Nej, jag har inte tid med Nej. den igen heller. Då tänker jag inte göra <laughs> det. Det finns någonting i att liksom, Det finns en styrka i den. I den sägningen också. Som man mm. kan vända till sin fördel. Med några års erfarenhet. När man vet vad man håller på med. Utan att egentligen laborera med saker som. Man borde hålla på med. Det är det andra. Och det tredje är, Och det har jag funderat jättemycket på. Jag tror. Den kroken krocken som uppstår, som du pratade om mm. förut. Jag tror den handlar jättemycket om kunskapssyn. Mm. Och hur man ser på sitt eget uppdrag och på skolans uppdrag och liksom egentligen mm. vad som är meningen. Jag har några kollegor som är som högstadielärare, om, om jag får generalisera grovt. Det som jagar bedömningsunderlag och som liksom har prov efter prov efter prov efter prov, för det är den enda liksom bedömningsformen de eh, tycker fungerar. Och som liksom kör sina elever. Uh, några av ele elever på min skola är tre prov förra veckan När man går i fyra ja. okay. liksom det, det, det är en så hög arbetsbelastning mm. än för eleverna Och sen är det liksom lärare som bara säger att Jag måste veta det här, jag måste köra det här Det är också människor som skapar sig själva En extremt hög <laughs> arbetsbelastning Baserad på hur de ser sitt eget uppdrag Och jag vill förstå att det är sjukt kontroversiellt Att prata så för att man tänker alltid Att det är arbetsgivare mm. och eller så. Liksom. Men liksom, man kan jobba, ja men det är, det är Helena Kvartell som jag har skrivit i boken om hur man kan jobba smart. Och det, det finns, jag har inte läst den boken, jag har läst mm. andra böcker som har skrivit. Men liksom, jag, jag tänker att det är, är nog någon bok som jag ska sätta mig och läsa någon gång i juli För det finns, jag behöver mer och mer bli, bli kompatibel för det. Så här, ah, det finns det, ett smidigare sätt att samla in det du behöver träda på det du vill veta. och liksom så, mm. jo, men det Hittar du, efter några år är det bättre strategi så du under tiden du undervisar, kan ta reda på vem som, vem som vet vad och hur mycket de vet. Så mycket som man behöver hålla koll på dem. När de liksom är 9-10 år och ska betyga om några år, mm. så gör det då. Och så slipper du sitta i den jämna sitsen. Och kommer inte till mig och klara, över att du är hög liksom med... Detta, det är Nej men det är det. å andra sidan en väldigt, alltså det, det, är ju, det, det är ju å andra sidan läraryrkets dilemma för att vi har ju en väldigt hög grad av frihet och också ett väldigt hög grad av krav att vi ska kunna hantera mm. den här friheten på något sätt och, och eh, mm. det, det gör ju också att det, det är inte helt enkelt jag tror vi ska vara in för det att, att det är inte alla som, som riktigt klarar av att stå upp för det att säga att nej men stopp på belägg nu tänker jag göra så här istället eh, så, så att det, men, men absolut så tror jag ju att vi skulle behöva lite till mans en sån genomlysning av hur vi faktiskt kan mm. underlätta för oss själva för att mäkta med och att faktiskt, det kan inte vara så att hela läraryrket består våra väldsjälar, för de brinner ju faktiskt upp till slut. Nej, nej, nej. Visst, det kan ändå om, om, om det du säger, att det handlar om att man inte mäktar med om man inte liksom har mm. verktyg att säga nej och säg så. Men det handlar också om att man inte vill det, för man inte uppfattar sitt mm. uppdrag på det sättet. Om man inte har den bilden av hur man är som den goda läraren mm. mm. som är överens med det. Och där ja, vill ja. man jobba med sig själv. Det är en grej. Sen, jag hade hundrat med dem med men jag hade en jätteintressant sägning av på väldsjälar. <laughs> Jag var på julemingeln nu ikväll och så träffade jag en person som absolut inte är lärare utan som kommer från IT-industrin. Och som är en äldre man som har jobbat inom IT-industrin. Och de kan man ju prata om länge. Men han var också så här: Jag förstår inte varför man inte satsar på lärare som vill. Det är där man måste börja liksom. Och så, var, så, och så sa han så här: lägger du det nästa vetre? Jo, oh, där är det, där brinner. Han <laughs> på elskörd. Ja det, är så, ja, jo, det, finns det jo, men så är det ju Det är ju så att det är klart Men men men men, men. Ja ja mm. Det finns mm. Ja men du Karin om jag får ställa ja. frågan tillbaka till dig då Efter 13 minuter och 56 sekunder <laughs> ungefär hur eh, har ditt år i klassrummet varit? Nej, men mitt år... Alltså, det är just det. Jag, jag, jag tror ju mer och mer att jag kanske går mot att jag vill liksom jobba 50-50. Jag trivs ju väldigt, väldigt väl i mitt klassrum. Och så funderar jag... Men, men samtidigt mm. så är det ju så att... att Alltså, efter så många år som man ändå har stått i klassrummet, så, så finns det väl kanske andra saker man mm. vill göra också. Eh, och jag, jag grunnar lite på det där, men jag kommer ju egentligen aldrig. Uh, ja, men det, det, jag måste ju börja ta tag i det. Vad är det där andra jag vill göra? Och jag tror ju att det egentligen är någonting kreativt skapande. Ja, ah, du vet. Jag vet inte riktigt. Men jag, jag måste mm, verkligen mm. sortera mm. ut det på något sätt 2019. Men, men det är ju liksom, det, det den ena saken. Men den andra saken som jag tänker är ju att jag har fått en hel radda nya nya ettar, en helt ny generation att forma eh, som jag är mentor för och det, det tycker jag liksom, det. Det, det är något visst med det för jag, jag sprang på en gammal elev nu mm. som, som jag haft, hade för 6-7 mm. alltså år sedan nu och som, som är en och ordentlig sjuksköterska idag. Och man blir så här, shit jag var med och skapa det. Mm. <laughs> det var så coolt. Tänkte jag liksom sådär att ah, jag var en del i det. En liten, liten del. Och så tänkte jag, det var så långt ifrån den, du vet, den studenten som vi bakade ut för mm. sex år sedan. Till den här sjuksköterskan som stod framför mig nu. Eh, och det, det var lite coolt och så tänker jag på de här nu som jag har i ettan att nu ska man forma dem och det är jättemycket i det här att forma en grupp för de är så olika, de kommer från mm, så mm. olika bakgrunder och det är det grabbaste, grabbgänget och de feministiska feministerna alltså i samma klass och man bara ja, nu har vi det roligt, eh, liksom sådär. Och det, men, men samtidigt är ju det, det som är tjusningen med jobbet, tänker jag. Så det är ju mycket av mitt 2018 när jag summerar det, så är det ju den det här att få sätta tonen i en ny klass som är, det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Ja men eller hur? Men, men har du tänkt på något? Det, jag har ju också gått igenom samma sak som mm. du beskriver nu. Har du någon gång funderat på det med att liksom, det är ju så, det är ett hantverk mm. av Guds nåde, att forma en ny grupp och liksom sätta spelregler och dra nytta av allt från den här positiva energin till att komma till ett nytt ställe mm. och nu är liksom så. Till att också liksom bibehålla någon sorts och någon, någon sorts erfarenhet. Och plocka körspänner ur, ur hur de har haft det förut. Och liksom dumpa det grejer som de har pågått på med förut. som man inte mm. vill ska fortsätta. så det ser ju alltid där. Men sen är det också det med att liksom man anpassar sin lärarroll efter de man har framför sig. Så man blir ju lite en annan sorts lärare. Mm. För varje grupp man tar. Men i grupp så det blir det ah, här behöver jag vara så här. Nu behöver vi jobba med det här. Nu behöver vi utveckla de här sidorna som själv. Det är liksom något är det första man börjar tänka på när man tar emot överlevningen av en ny grupp liksom där, i maj-juni någon gång. Och sen så liksom formar det i hur man är någonstans. Och det, jag tänker det är intressant att sätta spegel på det där och vara så här. om jag har en massa om hur jag vill vara som lärare vilka saker kompromissar jag med. <går> För att nu är jag en grupp som kräver att jag är så här, att jag gör så eller att jag är så, så eller nu är det möjligt att göra det här och det här och så där rent förut. Och vilka saker, så jag, nej men det spelar nästan ingen roll vilka lever jag har. För att det här tror jag fortfarande är bra fram om jag gör på det här och det här sättet. Det är ju verkligen frågor att fundera på när man sitter där och smutar på sin julgläg och inte orkar lyssna på svärmo <laughs> längre. Liksom. Då kan man zona ut lite och tänka på sådana Ja, grejer. Jag funderar på, för jag tänker ju att jag, jag tror, jag brukar ju liksom ta... Mm. Jag, är, jag, jag tror, eller min, min, min liksom ambition är att jag ska vara tydlig. Att, jag ska vara, att det ska finnas ramar, men att jag ska vara den lugna och trygga. Det är liksom den. Det är som liksom de fyra alltså att det ska vara tydligt och det ska finnas ramar för att då tror jag de blir lugna och trygga. Men också det här mm. när de hispar runt och, och nu är det 47 probo nu är det så här mycket. Mm. Så är jag så här, nej men det ordnar sig. Det blir lugnt. Det är ingen fara och det blir, går inte att stressa upp sig här och nej nej nej för att jag vet ju att de mår så bra av det och det kompromissar mm. jag ju aldrig med i någon grupp. Och sen funderar jag på men jag är ju naturligtvis, i de tre grupper jag är mest i just nu, så är jag ju jätteolika i de där tre. Och vissa av dem får jag jobba jättemycket med att vara den här, ja ah, du vet, positiva, glada, det här ordnar vi. Och, och den andra, så kan jag ju vara mycket mer att alltså, dramatyglar, kort, liksom nu gör vi så här. Så jo, det är sant, sant, sant, sant, sant. Det är något att fundera på, jag har nog inte riktigt så tydligt svar på den frågan för mig själv, utan jag tänker bara så här. Ja men jag vill nog vara den som tror på dem lite mer än vad de själva mm. tror på dem, är de Och som liksom ser till att de lyckas lite mer än vad de själva tror det, det, det är nog en grej för mig men det är något att fundera vidare på och det ska vi ta och klura på oss kanske, vi kommer tillbaka till det i ett avsnitt 2019, för nu är det dags runda av det här ja. avsnittet i Och så ses vi snart igen i nästa avsnitt det här är SkolSverige yeah. Båden som handlar om den svenska skol